За цей час Сагайдачний не раз бачився з Настею, що і лавши в Києві, але не як шенкарка, а чесна вдова. На цих побаченнях вони, згадуючи минуле, неодмінно говорили про бранку Хвесю і оплакували їх. Хвеся була тим світлим спогадом у їхньому житті, якого не стерли в їхньому серці ні роки, ні життєві бурі. Сагайдачний знову поліс своїми козаками-сіромахами на Польщу, і злості на цього ж Сагайдачного султан Осман веде більш ніж півмільйонне військо. Війська зійшлися біля Хотина. На чолі козаків був той же похмурий мовчазний Сагайдак із Стецьком Мазепою та Небабою, і дурненький Хома коло них, і Карпом коло кузні, і Грицько, і Юхим з Острога, і Харкома Кітра з переволочної. Не було лише татарочки, яка лишилась у Насті Горової приймачкою. На чолі польських корогов стояв великий Хоткевич із світом польського лицарства. Кожного дня відбуваються сутички, і тільки вночі воїни відпочивають. Ніч. Серпнева ніч досить похолодна. З півночі з Московщини свіжий вітер жене по небу сірі хмари, а остророгий молодик, то визерне посріблить хмари, то знов сховається. Недалеко від берега Дністра палає вогнище. Навколо нього розташувалася купка козаків. «Ти чого, Хомо, задумався? Про що?» запитав Сірок Грицько, кладучи жаринку в свою людьку. Застеріг товаришів Карпо, Мовчить. «Що таке? Та он щось крадеться в білому. Ану, біжи, Хомо, спіймай. Ще чого? Нехай Харко ловить. А справді, що б це могло бути, братце?» серйозно промовив Карпо, підводячись з турячої шкури, яка була розстелена біля вогнища і з якою він ніколи не розлучався. «Так треба спіймати погодився Грицько. «Може, це бранка тікає від татар? А може, то біла бранка, що пролітала над кафою?» От вогнища відійшло двоє і тихо поповзли до того місця, де було показалося біла таємнича постать і зникла за найближчими кущами. Минуло кілька хвилин. Раптом за кущами почувся переляканий жіночий крик. «Господи, рятуйте! Спіймали!» Усі схопилися і кинулися до кущів. Не лякайте її, братця, ведіть сюди, до вогнища. Та не кричіть, вражі діти татари почують. Незабаром з'явилася й біла жінка в супроводі Грицька та Макітри. «Та хто ж ти така?» – лагідно запитав Макітра. «Я Бранка-Полонянка. Звідки?» «З міста Черкас. А давно полонена?» «Давно. Років десять буде. А хто ж твої батька і мати?» «Я з міщанського стану. Батька не пам'ятаю, а матір звали Анастасією Горовою». «Як?» «Насті, горової дочка?» — вигукнули майже всі разом. «Та вона ж тепер живе в Києві, і в неї наша татарочка», — пояснив Хома. Козаки тільки руками сплеснули, коли біла жінка підійшла до вогнища, і полум'я освітило її гарне біле з чорними бровами личко, напівзакрите довгою білою чадрою. «Свята покрова!» — «Та це ж Хвеся! Санджакова Бранка!» «Та вона ж! Вона й ключі нам дістала від кафи!» «От батько загайдак гайдак зрадіє!» Це справді була Хвеся. Від холоду серпневої ночі і страху за своє життя вона знесиліла і вся тремтіла, ледве стояла на ногах. Боязко білою з дорогими перстнями рукою вона весь час хрестилася, її посинілі губи шепотіли молитву. Дівчину посадили біля вогнища. Грицько накинув їй на плечі свій жупан — Ласкаві, рідні, співчутливі слова, добрі обличчя земляків, все це було великою несподіванкою для утікачки. Вона закрила обличчя руками і тихо заплакала. Плач, плач, бідолашна, співчутливо промовив хтось ззаду, від сліз на серці полегшає. Всі обернулися, то був старий, зовсім силий неба. Йому не спалося у своєму отаманському наметі, і він підійшов до вогнища. Дізнавшись, хто була ця Бранка, він радісно і побожно перехрестився. «Хвесю, дитинку!» – сказав він тримтячим голосом. «Тату, це ви!» – кинулася до нього Бранка. «Тату, любий!» «Ні, дитинко, я не твій батько. Я не баба. Я знавши тебе отакою, лікоть ростом, і на руках носив тебе, і про сороку співав. А де мій тато?» «Тут, дитинко, недалеко. Я до нього хочу. Стій, Рибко, нехай засне. Він щось не сьогодні». Він хворий. Я його хочу бачити. Бідний мій татуню. Ні, ясочко моя, я не пущу тебе сьогодні до нього, хай завтра вранці. А як же ти втекла? Як потрапила сюди? Мій пан Санжак поїхав сьогодні до Султана, за ним приїжджав Чауш. Я лишилася в його ставці з рабами та євнухом.